Частина друга Вестпорт. людина звикає до отрути поступово. Віктор Гюго. Першого року вони постійно голодували, і Бенна змушений був просити в селян милостиня, поки Мон запрацювала в полі і вишукувала щось їстівне по лісу. На другий рік вдалося зібрати кращий урожай і виростити деякі овочі на грядці біля клуні. А коли все замило снігом і в долині запанувала біла тиша, їм дав трохи хліба Мірошник, старий Десторт. На третій рік видалася гарна погода, і дощі пішли вчасно, і на верхньому полі пшениця вродила на славу. Не гірше, ніж будь-коли в батька. Через заворушення на кордоні ціни були високими, у них з'являться гроші, тож можна буде залатати дах і справити Бенні добру сорочку. Мон, дивлячись, як вітер жане хвилі пшеничним полем, відчувала ту особливу гордість від зробленого власноруч. Гордість, про яку так часто говорив батько. За кілька днів дожнив, її розбудили серед ночі якісь звуки. Вона розштовхала Бенну, що спав поруч, і затисла йому рот рукою. Узяла батьків меч, легенько причинила віконниці, і, нишком вибравшись через вікно в ліс, брат із сестрою сховалися в ожині за деревом. Перед хатиною маячили чорні постаті. У темряві спалахували смолоскипи. «Хто це?» Чудо було, як зайди зламали двері і почали трощити все в хаті та клоні. «Чого їм треба?» Ц Вони розсипалися полем і підпалили його смолоскипами, вогонь пожирав пшеницю, перетворюючись на гуготливе ревуче полум'я. Хтось радісно щось викрикнув, хтось засміявся. Бен не дивився на відривно, на обличчі танцювали легенькі помаранчеві відсвіти, на ходеньких щоках блищали борозенки сліз. Але навіщо вони, навіщо? Цс... Монза як дим дбурхає в ясне нічне небо. І ібрація, і ймука, і піт. зайди пішли, але вона довго ще сиділа, дивлячись на поле, що догорало. Уранці прийшли інші, жителі долини, похмурі обличчя, що жадали помсти. Очулював їх старий десторт із мечем при боці та трьома синами за спиною. «Що ж, і тут теж пройшлися. Вам пощастило, що лишилися живі. Креві того, що вище жив. Вони вбили разом із дружиною. Сини теж». «Що ви збираєтеся робити?» «Вистежити і повісити». «Ми з вами». «Вам краще б...» «Ми з вами». десторт не завжди був мірошником і знав, що робить. Грабіжників вони наздогнали наступної ночі. Ті, повертаючись назад на південь, даборулися у лісі, розпалили багаття і навіть варти не виставили. Радше грабіжники, ніж вояки. Серед них були селяни, тільки з того боку кордону, які вирішили розплатитися за якісь свої уявні образи, поки пани їхні були зайняті розплатою за свої. «Хто не готовий вбивати, нехай лишається тут!» Десторт витяг меч, і решта вхопилася за тисаки, сокири та саморобні списи. «Зачекай!» Зашепотів Бен, не чіпляючись за монзину руку. Ні. Пригнувшись, вона тихо побігла з батьковим мечем на світло багаття, що танцювало серед чорних дерев. Почула зойки, брязкит металу, свист тятіли, вибігла з кущів. Двоє чоловіків чипили біля вогнища, над яким димився казанок. В одного бородатого в руці була теслярська сокира. Перш ніж чоловік устиг підійняти їх наполовину, Монза черкнула його мечем поміж очі, і він із криком повалився додолу. Другий розвернувся тікати, але не встиг і кроку ступити, як Монза прохромила його мечем у спину. Бородань вив безупину, схопившись руками за обличчя. Монза встромила меч йому в груди. Він видав кілька вологих чи то схлипів, чи то стоганів і замок. Вона похмуро дивилася на два тіла, поки довкола повільно затихали звуки бою. З-за дерев випав з Бенна. Зняв у бородання з пояса гаманець, висипав собі в долоню важкеньку пригоршу срібних монет. «Сімнадцять скелів!» Удвічі більше, ніж коштував увесь їхній урожай. Гаманець з другого вбитого брат простяг їй широко розплющив в очі. «А в цього тридцять! Тридцять?» Монзе дивилася на кров на батьковому мечі і думала, як дивно, що вона стала вбивцею. Як дивно, що вбивати виявилося так легко. Легше, ніж колопатися у кам'яністій землі і з того жити. Значно, значно легше. Згодом вона чекала, коли її ухопить каяття. Довго чекала. Воно так і не з'явилося.